Lakini hiyo tinatukana na impati ya kwamba politiko hizi tunabuwa ambia huko kwenye majukua. Sasa hili mweshmiwa, yani misho wa siku utasikia sisi wafanyakazi wako, tumewawa huko. Na utasikia tumewawa hata rizo hamna, lakini sababu kubwa ni hiyo. Leo mama moja alapuja nanambea datari, hadi yani huko watu walicho panga, mwe makini sana. Pasama tutadini na datari moja hadi mwingine, nesi moja hadi mwingine. Sasa sisi tunajiuliza, kama maishi njeni haya, sisi tutaishi wapi.